govorio je to njemu nam zrada pomaže ju i ruke a tebi dom rodi sa tebe je tebe ozimu on rime isus mnogi narod i sažali se na njih i isere boris nikoljev a pred vrcu pristupiše mu učenici njegovi govoreći gdje je пусто mjesto а већ је доскан од путски народ неко иде у село да купи sebi храну а исуси мрцн Nema potrebe da idu, podajte im vine kao ja du. Oni mu vekošeren. Nema no ovdje do da samo pet hlebova i dvije ribe. A on reče: "Donesite ih meni ovamo i zapovijedi nagodu da posjedaju potravim. А узе оних пет хлебова и двије рибе, и погледајши на небо благослови, и преломивши даде ућеници ма, а ућеници народу. И једоше сви, и наситише се, и накупише комада што претече дванаест котарица пуних a onih što su jeli vješe ljudi oko pet hiljada ocim, žena i djece. I odmah prinudi Isus pučenike svoje da uđu u lađu idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. U саде Jesus, amjestu glavnom i mnogo učionika njegovih i mnoštvo народа i sve judeje je usao imam iz primorja tirskog i sidonskog, koji dođe sve dugo da slušojmo i da se iseljuju svojom bogostim, i koji je smučio i nečisti duhovi, i i sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i sjedljivaše ih sve. I on, podignući oči svoje, na učenike svoje govoraše, važeni si romašni, jer je vaše carstvo Božije, važeni koji јер ћете се насипити, блађени који плаћете сада, јер ћете се насмјати, блађени сте, кад вас људи омрзну, и кад вас подбаче јо срамоте, и разглаже име ваше као због сина човјећијега, radujte se u onaj dan i igrajte, jer gvem velika je plata vaša na nebu. Ah. Uj noci i sinu i svatog ruheta, Krati popre, te riječi braća i sestre izražavaju ukratko, ali na jedan vrlo precizan način raspoloženja nas, savremenih hrišćana. Skrati popre, jeste mjera naše našeg bogopoštovanja i naše ljubavi prema Bogu. Pa nas crkva kroz popove, to jest sveštenike, priziva na zajedni čaranje koje bi trebalo da bude tugačko i kao takvo da dovede do neprestanog zajedničarenje u carstvu Božije, carstvu nebeskom, koje se ovdje ostvaruje. Mi na taj poziv odgovaramo i prosimo, to je jedan, dokajte, kažemo, dodatak onim jehtenijama. Skrati popret. Nažalost, vrlo često i mi sami Upisujemo tu i sami skraćujemo divna bogosluženja. I velika je predrasuda, braće i sestre, da dugo bogosluženje opterećuje čovjeku. To je velika predrasuda i može bolje nazvati pravim imenom, Džavolska zamka. I rekli su sveti oci, Bogo nadahnuti, Bogo nosioci, Bogo nosici, prozorljivi, da će jedno od obilježja teških vremena, vremena u kojmi mi živimo vrime apostacije velikog odpadija, da će jedno od obilježja biti naglo i jedno brutalno skraćivanje Svetih bogosbuženja. Što kraće, to bolje. A i to kratko, ako ikako može. Još kraće da bude. To je opasna situacija, brat i sestre, opasna za našu dušu. I smrtonosna je za našeg novog, lagodatnog čovjeka koji je urođen u svetoj tajni, da ne prestano opšti sa svojim Bogom. I zbog toga treba u tim prohtjevima da prepoznamo zahtjeve i želje onog palog, starog čovjeka koga smo svukli sa sebe u svetom krštenju i svukavši ga, bacili ga u zube onome koje se sa njim bio u tijesnoj vezi i koji Preko njegovih želja ko opet da uspostavi kontrolu nad našim umom, nad našim željama, osjećanjima, potrebama. A to je onaj koji je jednom, otpavši od Boga, ostalo u tom raspoloženju i dan danas i u njemu i tako će biti i u njegovoj prokletoj vječnosti. Prokletoj paklinoj a on znajući dobro da je Bog dao veliku mogućnost pa ovom ljudskom rodu kroz svoju svetu crkvu da se izvučemo braću i sestri ste velike opasnosti velike i vječne opasnosti, dao je svoju crkvu dao je sebe samog u crkvi on zna da duži boravak u hram posebno na svetoj liturgiji može da one potisnute čeznje i najdublje potrebe našeg bića. A ta potreba je upravo potreba za Bogo opštenje, za zajedničarenje sa Bogom, te najdublja potreba ljudsko biće. Dublja nego što je potreba za vodom, za klepom, za snom, za vartuhom. Dublja potreba za Bogom, braće i sestke. A ta potreba projavljuje se kroz čežnju, Bogo i ostvaruje se i realizuje kroz ljubav prema Bogu. Ljubav kao najsnažnije osjećanje. U ljubavi prema Bogu čovjek se najsnažnije projavljuje i ostvaruje. A to ostvarivanje nazivamo jednim terminom koji se pomalo i zaboravio, ali sve više se vraćuje. To je braći i sestre. Ljubeći Boga što podrazumije sjedinjujući se sa njim mi sami postajemo Bogom bez toga ne moguće postati Bogu a time ne moguće se ispastiti ako se ne vrafimo sebi, svom srcu i iz njega počnemo i u njemu da ljubimo Boga to je model spostajanja braće sve drugo je prevara, laž, prevest i opasno gubljanje vremena i snage. Ovaj svijet u kome živimo se danas na bezbroj načina trudi, danas zadrži od toj obman. I zaista vrlo su rijetki koji su uspjeli da izadju iz tog polja hipnoza, masovne hipnoze, Mnogi od nas koji smo sad baš u ovom trenutku ovdje također su još uvijek pod uticajem hipnoza i tih dejtava, tih hipnotičkih seansi koje se nad našim narodom i uopšte nad ljudskim rodom vrše gotovo svakodnevno. Sinom smo štovi baš tu na terasiju svetog manastira kako se ovaj narod sprema za svetu liturgiju kakva je to neka paklena seance, neki pakletni, pakleni magijski i okult-okultni oprek, sa onim ritmovima i sa onim gubinjevima, i raznim usklicima i raznim okultnim pjesmama, i raznim okultnim plesovima, sa svim onim što okultizam podrazumjeva, to se danas vrši, potpuno javno i otvoreno i vrlo često smo i mi koji ovdje dođe smo da se poklonimo Bogu učesnici u tim okupnim obredima to tako treba nazvati nije to, bratvi sestre turizam nije to provod i izlazak kako se sve to ne naziva danas to su okupni obredi, to nije ništa novog, bratvi sestre Odavno se to radi. Pa i taj jazz koji slušamo, blues, hip-hop, trance, house, drum and bass i mnoge druge ritme, to su sve stara stari hitovi, okultni hitovi, stara, džavolu, omiljena melodija i svim onima koji su primili njegov duh. I zbog toga, braći i svete, nama su potrebna... Дужа богослужање Што дужа, то болја Продужи попе Требало би da буде У našim умовима Требало bi da буде молба наша Ако он сам скрачује Треба да ga замолимо Да продужи Додай још једну сихиру Додай Макар један kanon, Ај макар један ако не читамо Већ два три dodaj makar jedan dodaj makar jedan nikos i kondak i zakatiti se i pogledamo braće i sestre jer ovo smo rekli uslanjajući se na ovu priču da ne bude da molatimo po svojoj volji ova evanđelska priča pokazuje jedno raspoloženje pred kim bi trebali zaista da se postidimo zaista da se postidimo Видимо народ, 5.000 muškaraca, 5.000 žena i djece. Računajte da je tu bilo više od 10.000 ljudi. Tri dana, broci i sestri, tri dana i tri noći za gospodom, Pritome nisu znali da je pol, još uvijek nisu znali. U dubinama svog bića jesu osjetili da je nova posjeta, I da ovako čovjek nikad govori, nije kao što govori ovaj čovjek. To je svoj sveti. Ali nisu morali da shvate dok duh sveti nije svišao na ljude. Da je to niko drugi, ama baš niko drugi, to sam Bog. Onaj koji je sve stvorio što je stvoreno. I onaj kroz koga je sve postao što je postao. I bez koga ništa nije postao što postoji. Da je to on, baš on. Ali su osjetili da jeste nešto veliko. I za mi ste vraćali se sred njih onda sa tako malim znanjem u odnosu na znanje koje mi imamo i posjedujemo u našoj crkvi. Tri dana i tri noći. Pazite kakva je to črežnja bila. Mi zaista treba da se posjedimo pred njima. Koji ne možemo da izdržimo sad vremena na liturgiji koji ne možemo da izdržimo jedno bdenije od dva sata, a da ne govorimo o svenošnim bdenijima, koja traju po dvanaest i više sati, sedam, osam, deset, dvanaest sati, nego ne možemo da izdržimo liturgiju jednom nedelju, bratvi i srsti. To su strašni simptomi, velike oboljevosti i duhovne. Strašne bole s duhovne. Pogledajmo njih, bratvi i srti. 3 dana i 3 noći u gusti mjestima, ne u gradu i u hramu koji udanje od svoje kuće 5 km ili 15 metara, koja će spreći sa autom. Parkiraće se tu upalno u porti hrama i napraviti samo 5 šest koraka do prve stasidije. I jedva čekajući da se završi liturgija i da istrpiš iz hrama, uveći na sveštenike koji duže služi, to jest na samoga Boga koji te preziva na zajednicu. Zbog toga, braći, sad se mnogo važno da pogledamo mi malo bolje ovu situaciju, dok ima vreme da se ne bismo našli prevareni obromanuti. Tri dana i tri noći do te fokusira na pažnju, da su i mali od hrane samo pet hlebova i dvije ribe zamislite braći i sestre taj nivou da kažemo u dubljenosti u ličnost tog novog za njih tada čovjeka nisu znali da je bol kako u dubljenost do zaboravane tjelesne potrebe na pet hiljada ljudi e, samo da na deset i više hiljada braći i sestre pazite nije tu i djece bilo tu je i žena bilo. Nisu to bili samo 5000 kaluđera ili 5000 nekih koji su mogli fizički da izdrže. Znači, bilo je žena, bilo je i djece. Nije bilo frižidera, nije bilo raskladnih vitrina. Nije bilo trpeza koje našpekaju odma posle sve te liturgije. Sa dobro organizovanim osvržanje kao što to danan spivo nego samo pet hlebova i dvije ribe bracice sest i to apostoli im se slikaju iskreci u pažu Gospodu da je došla situacija do toga ne narod bracice sest narod je ćutao narod nije ni mislio o hlebu da su lako sve na ovog dečka da ga glas podпусти. Tako i mi danas ovde sabžanim. E, mi smo došli da jedemo hleba i ribe. I ako i toga ima daje gospodje hleba i ribe. Nego smo došli da pročitać sestre ovaj svetih dan, ovaj sveti dan. Da se poklonimo sili gospodnjoj, da stanemo ko vaskrstva bića, da stanemo iznad mečežovoga svijeta, iz, iz, iznad budivaloga svijeta, da stanemo kao svjedoci vaskrstvog gospoda. Jer ovdje stojimo, brati i sestre, u gospodu sjedinjeni, u vaskrstvom gospodu. Bogom naš stojaju svoj protivstoje stojanje na nogama vaskršeni ljudi. I doćis nove da jedemo od hleba nebeskoga. Da se nasvadimo hlebom da se nasvadimo tijelom Božjim, da se napijemo krvi Božje braci ses krvi svetoj život vozne. Da se napojimo i da se najedemo, svi mi obje zabrani. Ponavljam, ne hleba tvarnoga, nego hleba nebeskog životvornog, koji daje život vječno. Bez toga, naša pažnja i naš zaborav prega žitajskog, svih briga, baš svih, svih problema, trebao bi da bude potpuno. Do, totalno bi zaboralo, bratvi i sve sve. Trebalo bi pažnja da nam bude na mnogo većem nivou nego što je bilo onom narodu obožnom, u ono vrijeme sabranom oko gospoda. Zbog toga, bratvi i sve sve, još jednom, pozorimo svi jedni drugi i sami sebe na preispitivanje da nismo pogriješili, da se nismo mišto zbunili, da se nismo prerakunali Da nas neko nije prevario, da nas neko nije pogrešno ili nedovoljno obavijestio. Da nas neko nije dovoljno dobro informisao, učeći nas o crkvi, o vjeri našoj, o crkvi našoj. Jer, brate i sestve, opasno je živjeti u crkvi poluinformisan ili lažno obaviješten. Ovdje stojimo pred onim Bogom pred kojim je onaj narod onda stajao. S tim što je on ovdje bogatiji za jedno iskustvo, a to je iskustvo smrti i vaskrce. I mi ovdje stojimo, brosti i sestre, u redu i za trpezom gospodnjom, čekajući da i nas gospod pozove i da nam kaže cudesne riječi, na liturgiji uvijek ponavljane i od nas, daj Bože, uvijek sa velikom pažnjom iščekivanje. Kamo bi smo to trebali da čekamo, braćnih sestva? Kto su one riječi koje Bog izgovara kroz crku svoju, preko sveštenika svoju? Uzmite, jedite. Ovo je tijelo moje koje sredi vas lomi notpuštenje grijehova i pite iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zavjeta koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje griehova i na život vječnih. Zato, brate i sestri, potrudimo se svi zajedno, kad dođemo na svetu liturgiju, kad dođe vrime za herovimsku pjesmu. Potrudimo se da u toj opuštenosti herovimstvoj, u toj bezbrižnosti herovimstvoj, I mi prebivamo, da se ne plašimo ničega, da se ne bojimo da neće biti više Bit bratske i sestre. Bog je sa nama, Bog sve može. Bog je sve moguće, bratske i sestre. Bog može hlebom da ne hrani iz vazbog. Bog može da angažuje sve te veselitne sile, da nas poslužuju kao što su nejednom i nejedno posluživale. Hraneći narod. Бог može sve, braći i seste, može vodu da izvede iz ovih carskih dveri, može vodu da izvede iz čeljusti mrtvoga psa ili magarca, i to čistu i životvornu vodu. Može vodu da izvede iz one stijene atonske, kao što je izveo štapom prepodobnog atanasija atonsko koje danas slavimo. I ta izvor, evo, skoro deset vjekova, ne skoro, nego više od deset vjekova, pili smo iz tog izvora. Tako je izdašan i neistrpen. Bog je otvorio jedna stina koja je napukla po zapovići gospodinje i daje vodu. Bog može, braći i sestre, vodu da izvodi iz vazduha. Da vode izvira ne iz kamenja, nego iz vazduha. Vodu da izvede. Sve Bogu mogući, braći i sestre, I ne mojmo da se brinemo, ne mojmo to da sumnjamo. Bog sve može. A koji Bog? A pa naš Bog. A džeo, nevo ga ovdje u crkvi, u liturgiji. Tako da, liturgija treba da nas podstakne na veliku bezbrižnost, veliku, snažnu i ludačku vjeru, braći i sese. Jer apostolini će nas pozvali na ludačku vjeru. Na ludačku iz perspektive loga svijeta. Do te mere da vjeruješ, da djeluješ kao ludak, kao neku koji je nemaran, neozbiljeno lud, takva treba da je vjera nas pravoslavni, jer mu se na takvu vjerbu Bog pozvao i sveti apostoli i svi sveci koji su uvijek bili proglašavani, smatrani za ludake. Neka, da gospod, broću sve svima namo, takvu vjeru i nikakvu drugu neka nam da pravoslavnu vjeru jer mi smo pravoslavni hrišćani braće i sese krstljivi smo se uzeli smo pravoslavne zavite nemojmo da mijenjamo vjeru nemojmo da se odličajmo životu imaš krst oko vrata nosiš raspetoga Boga vas krstvoga Boga vjeruješ u njega samo se njemu kvanjaš i samo njegove svete zapovijesti slušaj i živi po njima i budi uvjeren da ako se budeš odrekao svega drugog zbog zapovijesti gospodnje Bog će te uzeti i tebe i tvoju porodicu to nemoj da sumnjaj i nekad su nam za primjer ovi ljudi sabrani oko Boga i djeca i omladina i žene i muškarci bezbrižni vjerujući da, da tu sa njima onaj ko može da im pomogni i da ih i cijeli vjerujemo i mi, braći i sestre makar tako iako je ta vjera male za naše snage jer naše snage su mnogo veće mnogo, mnogo veće ali ajde makar da imamo takvu vjeru za početak bezbrižnost bezbrižnost koja je prožeta velikom vjerom u se i promiještennje Božje on nam. Nekada gosподи majka Božja i nekaju da sveti oje našše pred nas proславljamo veliki uvjeри, Veiti, veliti uvjeри svetiта nacije аtonski i гуman i sveti Sergije, родdoješki, veliki гуman russke zemlje. Veiti uvjeри u, u sve mogućih Бог neke i nama daju makar malo i takve vjere i to sjeme zakvašeno kvasem blagodati Božije koju primamo svetljovi trugi neke uzrasta da rastemo u vjeri i da rastemo u nadi i da rastemo u ljubavi i došavši do ljubavi da osjetimo već zalog carstva nebeskog jer ljubav je Iznad vjere, braći i sestre, ljubav je iznad nade. I da tako uđemo u carstvo ljubavi, u carstvo Božije i jednim ustima i jednim crcem na što se pripremamo ovdje u svetloj liturgiji, da slavimo Boga našeg svemogućeg, Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetoga da Boga, kome nekaj je slava u vjekove vjekova. Amin.